Ірена Роздобудько Переформулювання Видавництво Нора Друк Київ, 2007 рік Читає Ігор Мурошко. Ця книга для тих, хто носить в кишені скляну кульку, хто не губить гудзиків і не тримає в душі зів'ялих квітів. Одним словом, Книга для вузького і втаємниченого коло читачів Ірен Роздобудько. Решту просимо не перейматися. У неї немає вусиків. Найближчі друзі називають її Роздобудею, а комп'ютер весь час виправляє її прізвище на «Роздобудьмо». Вона ненавидить Снобіські бутіки і може дозволити собі одягатися на якомусь дешевому базарчику на Троєщині, Київ, або в Куала-Лумпурі, Малайзія. Останні два місяці вона з'являється на літературних тусівках у дуже крислатому чорному капелюсі, купленому після страшенних вагань у Варшаві на вулиці Маршалковській. Ще кілька років тому Ірена Роздобудько, а йдеться саме про неї, влаштовувала усіх. Суворі літературні метри поблажливо усміхалися до неї, плескали по плечу й бурмотіли. «Так-так, я переглядав, переглядала. Твій детективчик, ну що ж, цілком пристойно, не гірше, як у Марініної». Але мила і абсолютно передбачувана початківка раптом почала нахабно виламуватися цієї детективної ніші і писати нестримно, шалено і дуже багато. Вона майстерно закручувала сюжет і раптом серед любовної детективної скоромовки читач направляв на дуже пронизливі, часом жорсткі і жорстокі речі. І написано це було з таким болем, щирістю і відвертістю, що хотілося захистити цю невідому жінку з дивовижним ім'ям і ще дивовижнішим прізвищем – Ірен Роздобудько. Літературні метри спершу здивувалися, а потім обурилися. Їхні закиди нагадували вигуки добропорядних комах адресовані сердечні дюймовці. У неї навіть немає вусиків, у неї навіть є талія. Але відсутність вусиків, необхідних кожній пристойній українській прозайці, вона не пише про злягання на загидженому підвіконні обпльованого під'їзду, вона не описує у конкретних подробицях геть усі органи партнерів і навіть не вживає такого любого кожній фемінізовані гендернутій українській літературці слова як оргазм чомусь це не заважає ір збирати повні зали читачів, які цитують на пам'ять уривки з її романів і просять пояснити, що означає картина Клімта, яка висить у готельному номері її героїні. Вона дуже хвилюється на цих зустрічах з читачами і чесно намагається пояснити, чому почала писати, чому пише саме про це і саме так. Часом у неї зривається голос, і тоді ті, хто зібрався, бояться, що вона, як тандітний метелик, може обпалити крильця і впасти у полум'я свічки. А іноді, сидячи десь у кав'ярні, роздобудя, може подивитися примруженим оком на публіку, що їсть п'є й гоцає, і зненацька вигукує. «Гобліни, читайте українські книжки!» Я дуже не хочу аналізувати книжки Ірен. Це все одно, що стерти блискучий різнобарвний пилок з крилець метелика і він після цього не зможе літати. Натомість, думаючи про іренчені книжки, я згадую, що сказав один дуже гарний письменник, і мені здається, що він сказав це саме про неї. Для того, щоб стати письменником, треба мати наївність і безпосередність. А ще треба божевільно, щоденно працювати, і тоді поступово зітреться грань між реальним і вигаданим життям. Тоді усни почнуть приходити герої ще ненаписаних романів. Тоді з'явиться нестерпна легкість буття. Та нестерпна легкість, якою просякнуті усі романи непередбачуваної письменниці, яка не боїться бути щирою. І не вкладається в прокрустову люльку суч укруліт процесу. Леся Воронина. Все набридло від усього нудить. І так, що легше назвати те, від чого відчуваєш хоч якийсь кайф, ніж перераховувати всяку гидоту і навіть у задоволеннях неможливо визначити пріоритет. Спадає на думку відомий віршик Цибулька. «Се херня!» – казали тато, – тільки бджоли вєщ, але якщо розібратися, то й бджоли херня. А якщо розпочати з того, що переформулювати проблему, як це радять психологи, тобто усвідомити, що часом те, від чого нудить, і є задоволення? Так от нині, впевнено, на десятій сторінці це минеться. Мене нудить від усього. Від дзвінка будильника, що награє мелодією сперг'юнта від необхідності одягатися. Написавши це, я вже відчуваю неабиякий прогрес. Люблю рано прокидатися і в напівсонному стані клацати електрочайником, щоб випити каву на балконі перед вікном о 6 годині ранку. Стояти на автобусній зупинці, заздалегідь знаючи, що на Московському мосту так зветься міст через Дніпро, який я щоранку мушу здолати, як завжди буде пробка. Стояти в черзі за житонами на Петрівці. Стояти на 481 маршрутку на Контрактову площу. Господи, як приємно рухатись. А ще кілька років тому, виходячи з хати, я бачила кожну травинку криту паморозю відбувалося якесь незбагненне загострення зору, а коли під ногами шурхотіло листя в голові, лунала ціла симфонія. Отже, і загострення слуху. Сьогодні прямо переді мною сидів дядько, який всю дорогу колупався в вусі, а потім підносив пальці до очей і уважно розглядав те, що звідти викопав. Від цього, звісно, мене теж нудило, доки я подумала, а якщо на світі існують ось такі непомітні дядьки, народжені в якомусь таємному клані, і вони здатні вирощувати у себе у вухах діаманти? Причому цей процес продуктування не постійний, а як пологи. Тобто, продукування – діамантів може відбутися несподівано і в будь-яку годину і в будь-якому місці. І саме зараз дядька переперло. І процес пішов. Отже, дядько розглядав плоди своєї праці. Кондуктор дав мені щасливий квиток і наказав з'їсти його. Це був жарт. І він Повторив його шість разів. І так наполегливо, що інші пасажири уважно спостерігали за мною всю дорогу. З їм чи ні?